Рекреації. Сашкові і Віктору, Віктору і Сашкові, без яких ця штука не могла б народитися, присвячую. Чортопіль зусібіч оточений горами. З краєзнавчого довідника початку ХХ століття. Ти, Хомський, чи просто кажучи Хома, якого ти хріна опинився у цьому поїзді? Котрий аж надвечір вибрався з безконечних, здавалося, рівнин і десь так о пів на сьому нарешті заповз у передгір'я. Якого ти, дідька, їдеш у той Чортопіль, де, можливо, нікому не потрібним будеш і зайвим хомський? Ось уже другу добу ти нудишся в цьому поїзді кинувши на поталу недоумкам свої псевдонаукові розробки і тим ризикуючи дістати копняка з інституту. Але їдеш, їдеш, бо тебе покликано телеграмою за підписом самого Фелліні, чи то пак Гічкока. Проте ні, все не так. Телеграма від Гічкока, певно, десь загубилася в дорозі, а ти натомість отримав запрошення у Чортопіль». На дивовижне свято воскресаючого духу, так принаймні зазначається в телеграмі за підписом Оргкомітет, прибути не пізніше як 27 травня з поселенням у готелі, дорожні та добові гарантуються, просимо вашої згоди. У Львові ти зрозумів, що в напрямку Чортополя відбувається мало не паломництво. Всі загальні вагони були набиті публікою, що квапилося на свято, переважно студентством і петеушниками, котрі, як тільки поїзд рушив, повідкривали вікна і, виструмивши з них безліч синьо-жовтих прапорів, почали співати стрілецьки. Але ти, Хомський, їм не рівня. Ти їдеш у купейному вагоні, і ти не впевнений, чи тебе справді хтось чекає у Чортополі, де старому пройди світові Мацапурі, бо хто, як не він, дав оту телеграму за підписом Оргкомітет, заманулося ще раз потішити громадськість непередбачуваним дійством. Перші гори не надто високі, до того ж обсаджені буровими, безлісі, на крихітних станційках продають домашнє вино, хлопці у вишиванках і мармурах підсідають до загальних вагонів, і відразу розгортають прапори, прихоплені з собою в дорогу, так що робиться зрозуміло, вони теж до Чортополя. Усі до Чортополя. Дівчата переважно не гарні, але молоді, і цього достатньо Хомський. Довго розглядаєш одну з них, вона чомусь не сідає до потяга, зустається на пероні, а потяг ось-ось рушить. І що вона робитиме? Адже не потрапить на свято Воскресаючого духу. Чорт забирай, і що тоді буде? Хомський, поки не пізно, гукни їй, аби сідала, і ти гукаєш, Хомський. Дівчина усміхається. Вона має забагато золотих зубів, і ти зненацька розумієш, що найбільше в ній тобі сподобались її джинси. А тому не надто жалкуєш, коли поїзд рушає, А золото всміхнена Маруся Так і залишається на пероні. У купе разом з тобою, Хомський, Екстравагантне подружжя росіян Чи, може, якихось євреїв, Такі собі романтики, Що наважилися відпочивати На огидних карпатських турбазах, Де коридори пахнуть карболкою, А мінеральна вода – нафтою. Але нічого. Хай їдуть шукати в горах свій Едельвейс. Йому десь так 63, їй на око не більше, ніж 30. Тому вчора, сівши у поїзд, ти вирішив, що то батько з дочкою. І спробував пофліртувати, але старий досить брутально відшив тебе. І тоді ти вже просто з упертості і принциповості підстаріг її у кінці вагона, заштовхнув у вбиральню, і, замкнувшися зсередини, почав обціловувати, вона, як не дивно, відповідала, а ти все налягав на неї при першій її сідниці до умивальної раковини, Хомський. Тобі навіть подумалося, а чи не виграти її зараз отут за якісь дві-три хвилини, але поїзд зупинився, вами, нею й тобою добряче трусунуло, ти втратив рівновагу, і заки підводився з унітазу, вона вишмигнула з убиральні. Більше ви не промовили одне одному ані слова. Четверте місце в купе після Львова вільне. Там зійшов підполковник у відставці, котрий до Чортополя не збирався, і слава Богу. Після нього на столику залишилися «Правда» і «Красна звізда». Учора він пропонував усім грати в дурня два на два, але ти, Хомський, пішов до вагона ресторану, де замовив обід і розглядав з вікна понуру російську рівнину. Тут у нас уже майже літо, Хомський. Вишневий квіт осипається на молоді трави, горічим раз вищають. З лісів пахне листям і джерельною водою, ревуть олені, кують зозулі, і в літній резиденції його превелебності закінчуються останні приготування до сезону великих ловів. Підлогу виглянцевано. Килими й гобелени витрушено, дзеркала і вікна помито, наїдки й випивку привезено аж із Відня, а на вежі піднято фамільний прапор. Скоро вже, скоро з'їдуться шановані гості у відкритих автах, і мисливська оркестра зустріне їх сурмами та тулумбасами, хомський. До Чортополя залишається ще година їзди, власне. Потяг уже мав би туди прибути, але він спізнюється – Адже тепер усі потяги спізнюються, варто було лише кинути гасло прискорення, як усе на світі почало спізнюватися. Але ти замислюєшся, чи приїдуть усі інші, як виглядатиме Мартофляк, з бородою чи без, і чи дописав він свій роман у віршах і чи знову притарабанить з собою оту секс-бомбочку, свою жінку. Зрештою, іноді вона мусить залишатися з дітьми, і Мартофляк у таких випадках пускається берега, тобто шалено напивається. Звичайно, ніякого воскресіння духу просто не відбудеться, якщо не приїде Мартофляк. А якщо буде він, то безперечно будуть і Немирич, і Гриць, і тільки тоді можна щось воскресити, чорт забирай. Ти ще ніколи в житті не бував у Чортополі, Хомський. І навіть змушений був якось вислухати гнівну нотацію з уст однієї поетки-патріотки про те, що Чортопіль – наша духовна Мекка. І не побувати в ньому не можна, якщо ти справді любиш свій рідний край. А кожен митець повинен любити свій рідний край, пане Хомський. Так вона казала – десь протягом години в клубі українського товариства, підсівши до тебе на сусідній стілець, одне й те саме протягом години з деякими несуттєвими варіаціями, нахиляючись дуже близько до твого обличчя, аби ти її добре почув. Але ти чув тільки поганий запах від неї, тож поклявся самому собі, що ніколи не поїдеш у той Чортопіль, але от їдеш, їдеш, Хомський, покинувши на призволяще. Інститут, і Росію, і Женю з абортом. Їдеш на два дні за тисячу кілометрів, бо тебе покликано телеграмою від Мацапури, геніального постановника всіх епох і народів. Тільки б не опинитися там самотнім і нікому не потрібним, молишся подумки. До того ж оргкомітет повинен оплатити дорогу туди і назад і перебування в готелі, а якщо ні – то доведеться зичити в мацапури ще три сотні, хомський, бо ніщо тебе так не дратує, як потреба пити за чужий кошт. Такий ти вже є від природи, тільки за власні, і по всьому. Розмова коротка. Не люблю бути комусь зобов'язаним, курва, мама. Подумки калькулюєш свої цьогорічні кредити – Набирається десь так до тисячі, але то пусте, адже ти вже закінчуєш оту повість у новелах і у видавничому плані маєш гарантовану позицію на 92-й рік. А тому вперед, Хомський, життя прекрасне. Переповнені загальні вагони хвацько виспівують «раз-два, раз-два, раз-два, три». Це же настоящий фашизм», – каже чоловік твоєї вчорашньої коханки, але вона не знає, що відповісти». І, здається, вони починають уже жалкувати про цю подорож. біса було їхати в це лігво бандитизму, коли в бюро їм пропонували значно цікавіші і безпечніші путівки, скажімо, до Нагірного Карабаху чи Фергани. Ближче до Чортополя гори знову нищують, робляться лагіднішими, за вікнами пропливають старенькі пансіонати з сецесійними башточками і гіпсовими піонерами – королівство мінеральної води та вологих простирадил у зимних кімнатах. На кожній зупинці поїзд облягають нові натовпи паломників до Чортополя з гітарами і наплечниками. Трапляються і пониклі дідусі та бабусі, адже їм було повідомлено, що на свято прибуде єпископ. Навіть цілих два єпископи. Один з Львова, другий з Канади. І вони благословлятимуть усіх бажаючих, а також освятять у Чортополі дерев'яну церкву Воскресіння, пам'ятку XVIII століття, в якій ще донедавна зберігалися паперові тюки з мінеральними добривами Хомський. Ну що ж, ось і річка, з велетенськими пласкими каменями на берегах, шумовинням вод і диким часником на урвищах. Тепер оцей залізничний міст, а все-таки красиві міста, каже твій сусід, до своєї вірної дружиноньки. Так, старий Москалю, життя прекрасне. Ми в'їжджаємо у Чортопіль, нашу духовну Мекку. Прошу всіх устати. Треба перевірити, чи не забув чого, встигнути підморгнути на прощання, туалетовій коханці, і ще раз оглянути себе у дзеркалі. Саме так, Хомський. Довгий і широкий сірий плащ, тижневий заріст на підборідді, Бродвейський стиль волосся на потилиці зібране хвостиком Темні окуляри з розка 65-го року Капелюх Саме так Мандрівник рокзірка, Поет і музикант Хомський Чи просто Хома Веселий скурвий син власною персоною Ощасливлює провінційний Чортопіль Своїм візитом З тамбурового вікна Дивишся на пропливаючі станційні будівлі Вокзал, за всіма ознаками, ще австрійський, прикрашений прапорами і корогвами. Перон окупували прибульці на свято. Цмулять щось, просто спляшок. Не вистрибуй до повної зупинки вагона, хомський. Де мартофляк? Де гриць? Де немирич? Самі незнайомі мармизи. Трапляються гарненькі дівчатка і хлопчики. Ступаєш на перон, трохи безпорадний, хоч зовні самовпевнений, як індійський гуру, «Де мацапура, шлях би його трафив, на дідька я сюди приперся, це свято не для мене, он як щебечуть панянки на колінах у панечів, а ти, старий цапе, тут не потрібен, забирайся звідси, ти, імбецили нещасний, і в цю критичну мить бачиш усміхненого, рожевощокого блондина кров з молоком в офіційному костюмі». З паперовою візитівкою Оргкомітет на грудях, який тримає у правиці високо підняту картонну табличку з написом Містер Хомський, Ленінград. І тобі відлягає від серця, тебе зустрічають, ти їм потрібен, Хомський.